дуже малі. Єдине, що лишається, це подтумувати цікавість і зайнятися своїми справами. І з цим девізом я не розлучався все життя. Я став дизайнером і навіть отримав за узбережжя Норвегії почесну грамоту. Він понишправ серед паперів і витяг велику голограму зі своїм ім'ям і краєвидом узбережжя Норвегії. «Ну то що скажете ви?» Поставив він риторичне запитання. «Не чим хвалитись. Усе життя займатися фіордами, о, яка нудота! Одного дня – вони увійшли в моду, ось тоді мене і нагородили. Він покрутив голограму в руках і, знизавши плечима, відкинув убік. Але кинув він її не будьяк, а обережно, так що вона не розбилась. В новому варіанті землі. Мені доручили Африку. Зрозуміло, я покраїв її узбережжі фьордами. А як же інакше? Вони мені подобаються. Хай пробачать мені мої старомодні смаки. Але я вважаю, що фьорди надають континентіві мальовничого бароккового образу. А мені кажуть, що я вижив з розуму, що фіордам не місце в екваторіальній зоні. «Де місце?» – він засміявся. «Звідки їм знати, де місце фьордам?» «Сперечатись не варто. Науці тепер багато що під силу. Але я б з радістю відмовився від знання на користь щастя. Хіба ви нещасливі?» Звичайно, ні. Прикро, прикро, зітхнув Артур. Я думав, що хоч у вас не існує ніяких проблем. На пульті спалахнула біла лампочка. Ходіть, те, сказав Сларті Бартфаст. Вам слід зустрітись із мишами. Ваша поява на Магратеї викликала небувале зацікавлення. Її вважають третьою за неймовірністю подією в історії Всесвіту. А які перші дві? О, швидше за все ті дві можна пояснити випадковим збігом, відмахнувся Сларті Бартфаст. Він очинив двері, і пропустив Артура. Артур востанньо оглянув кабінет. Тоді себе. Він все ще був у тому заляпаному брудному костюмі, що в ньому четвер вранці валявся в калюжі. Усе моє життя. Промимрив він собі під ніс. Суцільне непорозуміння. «Даруйте?» перепитав старий. «А, ні-ні-ні, нічого!» мовив Артур. «Я пожартував!» Розділ 31 Усі знають, що слова кинуті на вітер інколи призводять до катастрофічних наслідків. Однак Масштаби катастрофи все ще не передбачені. Так трапилось і того разу, коли Артур вимовив сакраментальну фразу «Усе моє життя – суцільне непорозуміння». У матерії, простору, часу утворилася крихітна чорна дірочка, через яку слова прослизнули у часі назад, у минуле, у просторі, у віддалену галактику.